20. fejezet. Lemásolom a videókazettát. A legkevésbé szakszerű, de leggyorsabb megoldást választom. Egyszerűen lejátszom a kamera kijelzőjén, és felveszem a mobilommal. A minősége nem is olyan rossz, mint gondoltam. Persze operatőri díjat se fogok kapni érte. A felhőbe is fellövök egy másolatot, és a biztonság kedvéért a másik e-mail címemre is elküldöm. Küldjek másnak is másolatot? Kéne. Kérdés, hogy kinek. Elsőként David Rainey jut eszembe. De ha egyszer rájönnek, honnan való? Igen, paranoyás vagyok, szóval nem akarom veszélybe sodorni. Ellie neve is felmerül, de vele ugyanez a helyzet. Amúgy is végig kell még gondolnom. Vele kapcsolatban alaposan meg kell fontolnom a következő lépést. Ógi tűnik a legkézenfekvőbb választásnak. De vajon jó ötlete minden előzetes figyelmeztetés nélkül átlőni neki? Inkább rácsörgök. Már ott vagy a Krimóban? kérdezi. Még úton. Küldenék egy videót e-mailben. Röviden beszámolok neki réni látogatásáról és a többiről. Némán hallgatja. Miután befejeztem, megkérdezem, még ott van-e. Ne a munkahelyére küld, mondja. Oké. Okay. Megvan a privát címem? Aha. Akkor küld arra. Hosszabb szünet. Majd megköszörüli a torkát. Diana... Azt mondod, ő nincs rajta a felvételem? Mindig ez van, ha Daján a nevét kiejti. Én is elvesztettelek téged, a testvéremet, az ikertestvéremet. Pokoli érzés. Viszont Ógi az egyetlen gyermekét vesztette el. Valahányszor kiejti Daján a nevét, a hangja érdes, rekettes, elgyötört lesz. mintha ha közben valaki ütlegelné. Minden egyes szótag a lelkébe mar. Nem látni és nem is hallani, mondom neki. Bár nem valami jó felvétel. Te talán olyat is felfedezel, amit én nem. Továbbra is azt gondolom, hogy rossz irányban keresgiesz. Elgondolkodom. Néha én is. Akkor? Momentán ez az egyetlen út, amin elindulhatok. Kíváncsi vagyok, hova visz. Ez aztán a terv. Még ha nem is a legjobb. Hát, valóban nem a legjobb, egyet ógi. Mit mondtál Rifsnek kérdezem? rólad? Hogy miért akarok találkozni vele? Különösebben semmit. Mit mondhattam volna? Én magam sem tudom. Ez is része a tervemnek, mondom. Annak a fene nagynak. A ah, semminél jobb. Rendben, megnézem a felvételt. Hívlak, ha ezek valamit. A rusdás szög egy családi házból kialakított vörös ajtajú csehó, fahatású kültéri díszburkolattal a homlokzatán. Egy EBNY-IVRY rendszámú sárga Ford Mustang és egy Bergen megyei idősek otthona feliratú kisbusz közé parkolok. Nem tudom, Ogi mit értett azon, hogy a hely már nem ócska, lebúj. Kívülről most is annak tűnik. Az egyetlen észrebehető változás a kerekes székes rámpa. Az korábban nem volt. Felmászom a lépcsőn és benyitok. Első észrevétel, a vendégek öregek. Nagyon öregek. Az átlag életkort 80-ra Biztosan az idősek otthonából jöttek. Érdekes. Az idősek általában bevásárolni, meg lóversenyre, meg kaszinozni szoktak járni busszal. Végül is miért ne a kocsmázni is? A másik, ami feltűnt, a csehó közepén egy fehér színű, ezüst szegélyű, feltűnő külsejű zongora áll. Olyan, amit még liberész is csiricsárénak tartana. Tetején pohára a valónak. Tisztára, mint Billy Joel, a zongorista című számában. Szinte várom, hogy felbukkanyon Davy, a tengerész és a szép lelkű ingatlanos. Bár körülnézve senkire nem illik a leírás. Csak egy rakás járókeretes, járóbotos, kerekes székes űrgét látok. A zongorista az édes caroline játsza. Ez egyike azoknak a slágereknek, amelyek minden lagziban és sporteseményen elhangzanak. Idősek és fiatalok egyaránt szeretik. Az idős vendég sereg lelkesen énekli. Az, hogy hamis, és a hang nem sem stimmel, senkit sem érdekel. Megható jelenet. Nem tudom, melyik lehet Andy Reeves. 60 körüli kefe frizurás, katonás kiállású fickónak képzelem. Pár fószerre talán illik a leírás. Belépek a helyiségbe. Néhány zömökebb fiatal fickót is látok. Óvatosan vizlatnak körbe, mint valami biztonsági őrök. Szerintem pincérek vagy beteg hordók lehetnek. Az ongorista felnéz és felémbüjt Nincs sem frizurája, sem katonás kiállása. A haja hullámos szőke, arca viaszfehér. Mintha kémiai hámlasztáson esett volna át. Fejével int, hogy üljek le mellé az ongorához. Miközben az éltes vendégsereg fennhangon énekli a refrént: Édes Caroline, soha semmi nem volt még ilyen jó, ilyen jó, ilyen jó. Leülök. Egy öreg szivar a nyakamba karol, és nógat, hogy énekeljen velük. Csatlakozom egy nem túl meggyőző, mindig azt hittem erejéig, és várom, hogy valaki, lehetőleg Andy Reeves, odalépjen hozzám. De senki nem jön. Körbe pillantok. A falon lévő poszteren, Négy boldog, kiegyensúlyozott, viagrára szemlátovást nem szoruló idős ember látható. Melkasukon keresztben csütörtök délutáni nyereményakció olcsó italok felirat. A bárpultnál néhány idős gondozónak tippelt fazon, valami piros italt tölt az előttük lévő műanyag poharakba. Amikor az édes Caroline véget ér, a népek hangos füttyögéssel, hújjogással fejezik tetszésüket. Szinte már várom a következő számot. Élvezem az idilt. De a hullámoshagyú zongorista feláll, és rövid szünetet jelent be. A vendégek csalódottan zúgolódnak. Öt perc, mondja az zongorista. Addig igyanak valamik, Utána kérni is lehet majd. Ez kicsit kiengezteli őket. Az zongorista kihalászza a borravalót az óriás konyakos pohárból, és elindul felém. Dűmányomozó? Bólintok. Andy Reeves vagyok. Az első, ami feltűnik, a beszéd hangja kisé fátyolos. Mondhatnám, suttogó. Leül mellém. Próbálom megsacszolni a korát. Bármilyen bizarr kozmetikai kezeléstől fénylik is az arca, nem lehet több, 55-nél. Bár, ha azt veszem, a bázis csak 15 éve zárt be. Végül is, miért kéne többnek lennie? Körbenézek. Ez a hely, mondom, mi van vele? Elég nagy kontraszt a mezőgazdasági minisztériumhoz képest. Tudom, tárja szét a karját, mit mondhatnék. Környezetváltozásra volt szükségem. Vagyis már nem dolgozik a kormánynak? Már nyugdíjba mentem. Mikor is? Úgy hét éve. 25 évig dolgoztam a mezőgazdasági minisztériumnak. Tisztes nyugdíjam van, és most a szenvedélyemnek élek. A zongorázásnak. Úgy van. Persze nem itt. De hát valahol el kell kezdeni, nem? Alaposan megtanulmányozom az arcát. A barnaság nem a naptól van, sokkal inkább a szoláriumtól, vagy valami kencétől. A haja vonalánál jól látszik, hogy a bőre nagyon világos. De boldog. A régi Westbridge irodámban is volt egy zongora, folyton azt püföltem. Segített kikapcsolni, ha túl stresszes volt a munka. Fészkelődik egy sort, és megvillantja hatalmas fogait amelyek olyan hófehérek, hogy akár zongora billentyűnek is elmennének. Nos, mit tehetek magáért, nyomozó úr? Örögtön a közepébe vágok. Milyen munka folyt a katonai bázison? Katonai bázison? Régen az volt, mondom. Na, kirakét a bázis. Ó, igen, tudom, csóválja a fejét. Nem mindennapi történelme van a helynek, nem igaz? Nem mondok rá semmit. De az jóval az előtt volt, hogy beköltöztünk. A mi időnkben csak egy irodakomplexum volt, nem katonai bázis. A mezőgazdasági minisztérium irodakomplexuma, mondom. Pontosan. Az volt a munkánk, hogy a legújabb tudományos eredmények felhasználásával és a leghatékonyabb gazdálkodási módszerek segítségével felügyeljük az élelmiszertermelést, a mezőgazdálkodást, a természeti erőforrásokat, a vidékfejlesztést, az élelmezésügyet és a kapcsolódó területeket. Betanult szövegnek tűnik. Nyilván, mert az is. Miért pont ott kérdezem? Tessék! A mezőgazdasági minisztériumnak Washingtonban van az irodája, az Independence Avenue. -n. A központ ott van, persze. Mi egy kirendeltség voltunk. De miért pont ott, az erdő közepén? Miért ne? Emeli a kezét az ég felé. Remek hely volt. A munkánk egy része... Nos, nem akarok dicsekedni vagy szebb feltüntetni a valóságot, de az ott végzett kutatásaink egy része szigorúan titkos volt. Előrehajol. Látta a Szerepcseret című filmet? Eddie Murphy, Danny Croyd, Jamie Lee Curtis sorolom. Láthatóan elégedett a válaszszal. Igen, ez az. Talán emlékszik, hogy a gyúkfivérek megpróbálták benne manipulálni a narancslépiacot. Igen, emlékszem. És arra emlékszik, hogy hogyan? Elmosolyodik, amikor látja rajtam, hogy igen. A nyugfivérek egy kormánytisztviselőt kentek meg, hogy szerezze meg nekik a mezőgazdasági minisztérium által havonta készített előzetes termésbecslési jelentést. A mezőgazdasági minisztérium jelentését. Azok ugyebár mi voltunk. A kutatásaink egy része valóban ilyen fontos volt. Ezért nagyfokú titoktartásra és biztonságra volt szükség. Bólintok. Tehát ezért kellett a kerítés, meg a tiltótáblák? Pontosan, tárja szét a kezét. Hol lett volna erre alkalmasabb hely, mint egy egykori katorai bázis területén? Előfordult, hogy valaki figyelmen kívül hagyta a tiltótáblákat? Most először veszem észre, hogy a mosolya eltorzul. Mire gondol? Volt dolguk behatolókkal? Néha, veti oda közömbösen. Volt, hogy belógott pár suhanc piálni meg füvezni. És mi történt? Hogy érti? Ezek a suhancok végeredményben figyelmen kívül hagyták a tiltást. Ha úgy vesszük. És aztán mit csináltak? Semmit. Egyszerűen csak elsétáltak a tábla mellett. És maguk ilyenkor mit csináltak? Semmit. Semmit? Esetleg rájuk szóltunk, hogy ez magánterület. Esetleg, vagy tényleg rájuk szóltak? Kérdezem. Néha tényleg rájuk szóltunk, azt hiszem. És ez pontosan hogy nézett ki? Pardon, vegyünk egy példát. Egy gyerek elsétál a tábla mellett. Maguk mit csináltak? Miért kérdezget ilyeneket? Csak válaszoljon, legyen szíves, erősködöm. Rászóltunk, hogy forduljon vissza. Felhívtuk a figyelmét, hogy itt illetéktelenül tartózkodik. Ki hívta fel a figyelmét? Kérdezem. Nem értem. Maga hívta fel a figyelmét? Nem, természetesen nem. Akkor ki? Valamelyik ő? Őrizték az erdőt? Pardon? A táblák bő negyven méterre voltak a kerítéstől. Rész eltöpreng. Nem, ilyen messze nem voltak kint őrök. Csak a létesítmény peremére koncentráltak. Vagyis addig valószínűleg észre sem vették a behatolókat, amíg el nem értek a kerítéshez, jól mondom? Nem értem, miért fontos ez. Sebességet váltok. Hogyan vették észre a behatolókat? Vizuálisan? Vagy kamerák is voltak? Azt hiszem, volt néhány. Csak hiszi? Miért nem emlékszik? Alaposan próbára teszem a türelmét. Persze nem véletlenül. Dobolni kezd a körmével az asztalom. Hosszú körmei vannak. Vigyorgó fogai közt az csuttogja. Meddig tűrjem még az alkalmatlankodását nyomozó? Oké, okay, értem, bocsánat, mondom. Kíváncsian oldalra hajtom a fejem. Akkor hadd kérdezzek valami mást. Miért szállnak le lopakodó Black hokok -ok, egy mezőgazdasági minisztériumi, ujjaimmal idézőjelet formálok, iroda komplexum területén az éjszaka közepén? Ki a nyulat a bokorból, ahogy a keresztlányaim mondanák? Rív nem számított. Szája, ha csak egy pillanatra is tátva marad. Arca lefagy. Hüllőszerűen elhúzza a száját. Fogalmam sincs, miről beszél, suttogja. Mélyen a szemébe nézek. Állja, de túl hosszúra nyújtja. Nem tetszik ez nekem. A szemkontaktus elvileg az őszinteség jele, de a túl hosszúra nyújtják, az nézeteltérést jelez. Ennek már 15 éve évsz, Továbbra is bámul. Nem érdekel, mit csináltak ott. Keményítek. Csak tudni akarom, mi történt a testvéremmel. Ugyanaz a hangerő, ugyanaz a hanglejtés, ugyanaz a válasz. Fogalmam sincs, miről beszél. A testvéremről, Leo Dumáról. Úgy tesz, mintha elgondolkodna, mintha próbálná előkotorni a nevet az emlékezetéből. Akit elütött a vonat, egy Diana Stiles nevű lányjal együtt. Ó, ógi lánya! Ríks a fejét ingatja, olyan manírral, mint amikor az ember más tragédiájáról beszél. A maga testvére volt az a fiatalember, ember, akivel együtt meghalt? Tudta. Tudom, hogy tudta. Tudja, hogy tudom. Őszintén sajnálom. A leereszkedés úgy csöppent ki ajkai közül, mint juharszirup egy darab palacsintára. Persze szándékosan. Így akar visszavágni. Mint mondtam, nem érdekel, mi folyt azon a bázison. Próbálkozom. Szóval, ha azt akarja, hogy befejezzem a kutakodást, nincs más dolga, mint elmondani az igazságot. Ha csak... Ha csak mi? ha csak nem maga ölte meg a testvéremet, mondom. Riggs nem kapja be a csalit. Feltűnően az óráját lesi. A vendégekre néz, már menne vissza a zongorához. Letelt a szünet, feláll. Mielőtt visszamenne, mondom. Előveszem a telefonom. A videó már elő van készítve. Ahhoz a részhez állítottam, ahol a helikopter felbukkan. Megnyomom a lejátszást, és oda tartom elé. Még a szóli szín is lesápad róla. Fogalmam sincs mi ez, suttogja alig halhatóan. Dehogy is nincs. Egy Sikorsky Black Hawk lopakodó helikopter, ami a mezőgazdasági minisztérium állítólagos ilona komplexuma felett lebeg. Ha nézi még egy kicsit a felvételt, a helikopter le fog szállni. Azután pedig egy embert fog látni sárga rabruhában, amint kiszáll a gépmadárból. Ez költői túlzás, Igazából csak egy narancsárga foltot látni. De most pont erre a költői túzásra van szükség. Nem tudja bizonyítani. Dehogy nem. Ott a dátum kijelző. A jellegzetes épületek. A táj is jól felismerhető. A hangot levettem. Amúgy a felvételt végig narrálják. Még egy költői túlzás. A srácok, akik a felvételt csinálták, pontosan elmondják, hol vannak és mit látnak. Őlni tudna a szemével. És még valami, mondom. A felvételen három kamasz fiút hallani. Mind a három meghalt, rejtélyes körülmények között. Az egyik vendég bekiabál: bár. Hé, Andy, eljátszod a Living on a Prayer-t? Utálom a Madonnát, mondja egy másik. Az a Like a Prayer, te idióta. A Living on a Prayer, az Bon Jovi. Anyád az idióta. Reeves nem foglalkozik velük. felén fordul. A színjátéknak vége. A fátyolos suttogás érdesre vált. Ez az egyetlen másolat? Igen, mondom, voltam olyan ostoba, hogy idejöttem további kópiák nélkül. Ha ez a felvétel az, aminek állítja, és aláhúzom a ha szót, sziszegi. A nyilvánosságra hozása szövetségi bűncselekmény, ami börtönbüntetéssel sújtható. Endi, mi az? Úgy nézek ki, mint aki megijedt. Ha megteszi, hazárulást követel. A higgat arcomra mutatok, nyomatékosan jelezve, hogy semmilyen formában nem rémiszt meg a fenyegetése. Ha bárkinek megmeri mutatni, hadd nyugtassa meg, Endi. Ne fájjon miatt feleslegesen a kobakja. Ha nem mondja el, amire kíváncsi vagyok, mérget vehet rá, hogy megmutatom. Kiteszem a Twitterre, a Facebookra, a maga nevével együtt. Úgy teszek, mint a körmölnék. Sima el -el vagy e vagy E-aval a nevét. Semmi közöm a testvéréhez. Na és a barátnőmhöz? A neve Mora volt, Hozzá sincs semmi köze? Te jó ég! Andy Reeves lassan megrázza a fejét. Fogalma sincs, igaz? Nem tetszik, ahogy mondja. A hirtelen maga biztosság. Nem tudom, hogy reagáljak, így egyszerűen rákérdezek. Akkor mondja el. Egy másik vendég is bekijabál. el a don't stop believing, Andy. Az a kedvencünk. Sinatra! Journey! Egyetértő zsibongás. Valaki rákezd. Just a small-town girl! A társa folytatja. Living in a lonely world. Egy pillanat, uraim! Intrévz. Mosolyog, láthatóan élvezi a figyelmet. Kimeljék a hangszálaikat. Visszafordul, és a fülemhez hajol. Ha nyilvánosságra meri hozni a felvételt, Viztett Duma suttogja. Megölöm magát is! És mindenkit, aki csak közel áll magához. Világosan beszéltem? Mint a nap, bólintok. Majd hirtelen oda és megszorítom a mogyoróit. Az üvöltése betölti a teret. Pár öreg fószer iettem felpattan. Miután elereztem, Reeves úgy huppar a földre, mint egy partra vetett hal. A fiatal fószerek a kísérők oda gyűlnek. Hátra lépek, és előkapom a jelvényemet. Mindenki maradjon ott, ahol van, figyelmeztetem őket. Ez egy rendőrségi akció. Az öreg szivaroknak nem tetszik a dolog, és három kísérőnek sem. Közelebb jönnek és körbevesznek. Előkapom a mobilom, és gyorsan csinálok néhány képet. Mégis mit képzel? Mordul rám pár öreg. Ha tíz évvel fiatalabb lennék, ezt nem teheti. Living on a prayer? Valaki letérdel, hogy pártfogásba vegye a pórul járt részt. A kísérők közelebb jönnek. Valahogy véget kell vetnem ennek. Megvillantom a pisztolytokomat. Nem rántok fegyvert. A látványa is elég, hogy elrettentse őket. Egy öreg szivar az öklét rázza felém. Fel fogjuk jelenteni. Ahogy jónak látják, mondom. Jobb, ha most elhúzza belét. egyetértek, Öt másodperc múlva már kint is vagyok.